Budapest A Kárvintéren egy autóbusz neki rohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami,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 A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó Bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazányában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zabnőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszmű árut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat, ötször is lefia legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsölyéket. Bejutottak az operába is, ahol a traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap az operával épp át egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérírtást vállal dr. Varsányi